За новим законом судити тебе годі. Твоя правда. Ти не з мого світу, а з того, який я вже залишив за собою. Я забуваю про зраду князя і держави, бо не я твій князь, і тут не твоя держава. Проте за законом твоєї землі мушу залишити за тобою всю кров та сльози, згарищі і руїни. Ти поставив як найвищий закон, закон крові. Той боронися від нього або загибай. Кинув меч до ніг свена і сів на коня, та в цей момент зашуміло у зборі. За час суду зібралася була на вулиці величезна юрба народу, яка пильно стежила за ходом суду. Тепер закричали всі він наш, наш, давайте його, за кров дітей наших, на шматки його, перун йому в тім'я, хай його поб'є хрест, смерть злодієві, смерть смерть. Здавалося, що юрба, що у присутності князя так і справді розірве свена на шматки. Потоком рушила громада на дворище Кузняка, та нараз свену став. Спокійно, гордо, як колись на Берестовому поглянув на юрбу владним поглядом, праву руку простягнув перед та крикнув. Не вам судити, конунга. Дяка тобі за правду, Володимире. І спокійно, міцною рукою вбив собі у жилу на шиї маленьку золоту голочку. Хвилину постояв просто, потім зробив півобороту у бік і тяжко впав на землю. Ібн Давуд не ошукав варяга. Отрута вбивала, мов, блискавка без болю та муки. Ніхто не смів доторкнутися до трупа. Різний і величний, як за життя, лежав вітель на землі, тільки його іскристі очі затемнилися і погасли. «Поховайте його за законом», – наказав Володимир. «Ми живі, воюємо, тільки з живими. Прощавайте». «Слава, слава князеві», – зеленали оклики, а в їх супроводі поїхав Володимир, на «Нова віра. Здоров був волх Лоперуна. Неласка твоя була зустрінути володаря тієї землі, як я лише на хлібом сіллю, запашним димом та співом дівчат. Забув ти за той час за мене, правда?» Аж до землі похилився волху від цих насмішливих слів. Він стояв у воротах капища сам один. Його служба покинула його. Ні одного зеленого віночка не було витко на подвір'ї, Кущі та морі були потоптані ногами, уламки зброї, одежі та харчів валялися довкола. «Правду кажеш, милостивий», – відповів зляканим голосом. «Відвернулися лице князя від богів та їх слуг? Але що я не тільки їм слугали, і тобі, раб, то й повинуюся!» Кивнув головою князь, звернувся до прибічників. «Олешече, отут скажи зараз вкопати хрест. Тут лежали тіла ваших отруків, побитих поганими. Тут змагалися давні боги з сонцем правди, з царством Божим. З тієї крові нехай виросте хрест і нагадує усім, хто спас їх від моча варягів та від соромної неволі. Гридні принесли величезний дубовий хрест, що його князь приготовив завчасно, викопали глибоку яму, і тоді князь власноручно перев'язав вершок хреста линвою, даючи знак, щоб потягли його вгору. Затріщали гужі, кухнули гридні, і серед урочистої мовчанки – над Юрбою Полян став звільно підійматися Хрест Господній, а тоді залунав над головами могутній голос князя. «Народи мій, ось знак триєдиного Бога Вседержателя, який обіймає всіх і вся. Йому я завдячую вінком влади та сили, і вам він дав перемогу над ворогом. Йому поклоняюся я та бояри мої, поклонися йому і ти». На челан спілого збіжжя захвилювалися ряди людей і схилились за прикладом свого князя. Один тільки волху стояв осторонь, блідий, простоволосий, зляканий, довго не розуміючи переміни. Прибитий словами князя і невеселими міркуваннями над тим, де він тепер діниться, волху пришкандибав у капище, Та за якусь годину ждала його чимала втіха. Прийшло декілька мирян із запитом, чи він і для нового Бога приймає приноси, і чи зуміє найти до нього дорогу, як знайшов її князь? Умить з'ясував собі досвідчений духовник, що, пливучи за течією, він не пропаде. Очевидно, відповів, якби мало бути інакше, то чи лишився б я при своїх почистях? Клади сюди дари, а всі небесні воздадуть тобі сторицею. Недаром князь воздвиг свій хрест саме на Берестовому. Це місце, очевидно, святе і ближче звідсіля до неба, Молитві й людині. Швидко зайнявся жертвою, бурмотів всілякі заклини, курив святим зіллям, сипав у полум'я яливець і на кінець перехрестився тричі, як бачив, це був у християн. Лише скінчив, покликали його до кострів, на яких мали горіти побиті варягами кияни, де не взялися його помічники-співаки, і старий Ярослав, не, мов прочуняв. Він починав мати надію, що нічого не змінилося на Дажбоговій землі, збираючись на похорони. Накинув білу одежу під поясану узірчастим поясом, прив'язав розкуйовджені кучері та бороду, а на голову наклав вінок із зеленої омели. Владним тоном видавав накази підлеглим, а вони корилися йому, самі не знаючи, що думати про рішучі та певні рухи старого. Особливо дивувала їх незвичайна точність, якою він перестерігав усякій подробиці обряду. Пригадував, щоб між похоронених когутів не потрапили курки, або між воскові свічки, лоївки, щоб усі похоронені сорочки були льняні та щоб для гашення вогню не вживали замість меду з водою, пива або чистої води. Ніколи ще так точно не дотримував волхву цих звичаїв, як сьогодні. Поважно та точно ступав в гурток жертв у Володимирів город, де вершилися костри, і тисячна юрба приєднувалася до нього, щоб узяти участь у похоронах.